Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Snart är det dags igen för båtsäsongen. Nej, även om Stockholmsmässan idag slår upp sina portar för årets båtmässa- så lär det dröja innan isen har smält och båtarna kommer i sjön på våra bredgrader. Men i Medelhavet börjar trafiken komma igång- med den lilla ön Malta som en av anhalterna. Och Redan på turistinformationens hemsida blir man väl om omhändertagen- att komma till ett främmande land kan ibland vara en lätt skrämmande upplevelse och vi vill stilla dina farhågor genom att ge dig all den nödvändiga och praktiska information du kan tänkas behöva. Malteserna är ju trots allt världsberömda för sin gästfrihet och sitt varma välkomnande kan man läsa på hemsidan. Men de som anländer i överfulla och ofta sjö- farkoster är knappast föremål för den berömda gästfriheten. Långt utom synhåll för de femstjärniga hotellen blir istället en stor del av de båtmigranter som överlever och lyckas ta sig i land, ihopträngda i tältläger och hangarer där de hålls instängda under svåra förhållanden. Utan värme och varmvatten, med ett fåtal toaletter som ofta är trasiga, avloppsvatten som rinner ut över golvet där madrasser ligger sida vid sida. Den katolska kyrkan som brukar avhålla sig från kommentarer om den dagsaktuella politiken har protesterat allt högre mot den omänskliga behandlingen. Om en dryg månad besöker påven Malta och hans besök symboliseras av en logotyp föreställande aposteln Paulus i en båt med ett kors till mast. För enligt traditionen led Paulus skeppsbrott år 66 i den vik på Malta som idag heter St. Paul's Bay- man kan undra hur vår historia hade utvecklats om Paulus som betraktas som kristendomens viktigaste tänkare likt många skeppsbrutna idag hade direkt avvisats och förhindrats att utföra sitt missionsuppdrag i Europa. Välkomna till konflikt. Om kraftmätningen i den europeiska flyktingfrågan, rigida regelverk som kolliderar med humanitära hänsyn och enskilda länder som går sin egen väg när unionen rör sig mot en gemensam flyktingpolitik. Hör Sveriges kommissionär Cecilia Malmström med EUs mest kontroversiella portfölj. Hör om bröllop med förhinder och om kvotflyktingar som kastas mellan hopp och förtvivlan i det globala asyllotteriet. Här i konflikt har vi under åren flera gånger återkommit till en av vår tids stora frågor som berör miljoner människor världen över och inte bara handlar om enskilda individers säkerhet och trygghet utan berör ekonomi, politik och utveckling i stora regioner. Det handlar om världens 10 miljoner flyktingar, varav ytterst få söker sig och lyckas ta sig in i Europa. De allra flesta blir kvar i konfliktområdet, ofta under mycket svåra omständigheter i länder som redan är hårt drabbade av fattigdom och osäkerhet inom EU pågår sedan mer än tio år ett arbete för att skapa en gemensam asyl- och migrationspolitik EUs nya kommissionär på området Cecilia Malmström har en delikat balansakt att genomföra mellan alla de som ropar på hårdare gränsskydd som motar bort flyktingar till havs för att de inte ska hinna ta sig i land inom EUs gränser som spärrar in flyktingar och nekar dem en rättssäker prövning och de som efterlyser en generösare och mer human flyktingpolitik eller vill verka för större möjligheter att komma hit på legal väg. En gemensam politik förutsätter också gemensamma regler. Men ett regelverk som ska kunna gälla i många olika länder och omfatta människor från vitt skilda förhållanden riskerar i sin tur också att hamna i konflikt med självklara mänskliga hänsyn och behov. Ett exempel är kvotflyktingssystemet. Om man har lyckats passera UNHCRs norsöga och bli klassad som flykting innebär det på intet sätt att man är garanterad en fristad på säker plats. Mazen flydde till Sverige för tre år sedan men fick avslag på sin asylansökan. När hans fru på flykt i Libanon fick flyktingstatus av FNs flyktingorgan trodde den splittrade familjen att de skulle kunna återförenas i säkerhet. Men villkoret för att de ska få skydd är att Mazen först återvänder till Irak, där han fruktar för sitt liv. Konflikt så SR Internationals Seibar Daniel, har träffat Mazen. Jag träffar Mazen i en lägenhet som han delar med fem andra personer. Vi sitter vid köksbordet och dricker till. Precis som vi gjorde för två och ett halvt år sedan, när jag träffade honom för första gången. Men då avtjänade han ett fängelsestraff. Och vi satt vid ett bord i ett rum som låstes utifrån av en vakt. För när han anlände till Sverige begick Mazen ett misstag som skulle få konsekvenser. På flygplatsen glömmer han att förstöra det förfalskade passet som han fått av sin smugglare. Mazen anklagas och fälls senare för förfalskning av pass och straffas med 30 dagars fängelse. Han berättade då att han tillbringade i dagarna med att äta och se på tv tillsammans med tung kriminella. Men det störde inte honom lika mycket som att se vakterna. De påminde honom om Saddam Husseins polis och om tiden han var kidnappad. Men trots att resan tagit ett år- och en månad i fängelse- hade han då fortfarande gott hopp- om att kunna återförenas med sin familj. Han berättar att redan när han satte sig- på planet på väg till Sverige- kände han hur han höll friheten i sin hand. Mazen är kristen. Han jobbade vid en lokal myndighet i Bagdad- när hans chef, som också är kristen, blev kidnappad, blev Mazen rädd och stannade hemma från jobbet. Efter en månad var han tvungen att lämna hemmet och gå till arbetet igen. Bara tre dagar senare blev han kidnappad av Ansar al-Sunna, som är en gren av Al-Qaida. I tio dagar blev han misshandlad och anklagad för att samarbeta med amerikanerna. Mazens fru Randa betalade den begärda lösensumman och han släpptes fri. Men han fick ett ultimatum. Du är kristen. Du har 24 timmar på dig att lämna landet. Annars dör du. Mazen anlitade en smugglare och kom till mm. Sverige den 18 december 2007. Han sökte asyl men fick avslag. Migrationsverkets beslut löd så här. Migrationsverket bedömer att situationen för kristna i Irak är svår- och att kristna utgör en grupp som generellt är utsatta i Irak. Den allmänna situationen för kristna är dock inte tillräckligt- för att en sökande ska beviljas uppehållstillstånd enbart på den grunden- utan det krävs en individuell prövning i varje enskilt fall. Och lite längre ner skriver man- Du har inte heller gjort det sannolikt att du vet återvändande till hemlandet- riskerar att straffas med döden eller att utsättas för kroppstraff, tortyr- eller annan omänsklig eller förnedrande behandling. Mazen överklagade till migrationsdomstolen som fastställde Migrationsverkets beslut. Under tiden i Bagdad blev Mazens son sjuk och hans fru Randa tog sonen till sjukhuset. Där stötte hon ihop med mannen som tog emot lösensumman när Mazen var kidnappad. Och det ledde till nya hot och förföljelser. Och Randa och barnen tvingas lämna Bagdad efter att deras hus blivit beskjutet och hon fått ett ultimatum. Antingen lämnar hon Bagdad eller så sliter de halsen av henne. Renda tog barnen med sig och flydde till Libanon. Där beviljades hon flyktingstatus av FNs flyktingkommissariat UNHCR. Allt såg så hoppfullt ut när en förfrågan om Sverige var villiga att ta emot henne och barnen skickades iväg. Äntligen skulle Mazen och Randas väntan bära frukt. Och Mazen blev lättad- för att han trodde att han, efter tre år- skulle få återförenas med sin familj. Men lyckan förvandlades till chock och total förvirring- när Randa fick besked om att Sverige vägrar att ta emot henne- –med förklaringen att hennes man fått avslag på sin asylansökan. Hennes ansökan kan bara återupptas när hela familjen återförenats i Beirut. Och då får man leta efter ett annat land, sa personalen på UNHCR. Problemet är att Mazen bara kan utvisas till Irak. Och för att kunna söka igen måste han först smugglas till Beirut. Och det kan ta upp till ett år. Nu har familjen hamnat i Moment 22– –familjen kan inte komma till Mazen för att han har fått avslag– –och Randa kan inte åka till ett annat land trots att hon fått flyktingstatus av FN. Mazen säger att han inte förstår varför hans frus öde hänger ihop med att han har fått avslag. Hon behöver ju skydd. Hon har fått flyktingstatus, så varför säger Sverige nej till henne och barnen? Han berättar för mig hur desperat han är. Efter tre år på flykt kommer han att möta sina barn nu igen. Han är rädd att de inte längre kan känna igen sin pappa. Det enda sättet att hålla kontakten med familjen är genom en webbkamera- han loggar in på hotmail och ringer upp Randa. Och så kan de prata i timmar. Mm. Tack vare detta kan mansen och Randa hålla kontakten. Men för barnen är detta väldigt abstrakt- Randa berättar att en bit i henne dör varje gång hennes åttaårige son frågar henne varför har andra barn en pappa, men inte han. Hon försöker att förklara för honom att han har en pappa som älskar honom och att han är borta och kämpar för att han och hans syskon ska kunna ha ett bättre liv. Men hur kan en åttaårig förstå detta, säger Randa. Mazen känner att han har svikit sin familj och kämpat förgäves. Och ibland tänker han att hans barn hade fått det bättre om han bara försvann och dog. För då kanske deras chanser att få komma till Sverige hade varit större. Och Randa undrar om Sveriges migrationsminister tycker att det är normalt att leva så. Om han själv skulle vilja leva skild från sin familj sina barn i tre år. Jag lämnar Mäzens lägenhet. Det där är inte som första gången vi träffades när vi satt i låsta. Han skrattar åt livets ironi och säger till mig Tänk att när jag satt i fängelse kunde jag känna frihet. Nu är jag fri. Men ändå känner jag mig instänkt. Mahasala. Mahasala. Oh Mazen ska lämna Sverige och på onsdag går hans flyg till Irak. Sen måste han på nytt försöka ta sig ut ur landet för att kunna återfrenas med sin familj. Mazen och hans fru heter egentligen något annat. Reporter här var Heba Daniel. Här i studion finns nu migrationsminister Tobias Billström. Välkommen till konflikt. Tack så mycket. Utan att nu gå in på alla detaljer i ärendet, men hur kommer det sig att kvinnans skyddsbehov inte prövas oberoende av hennes man? Jag kan ju naturligtvis inte gå in och diskutera det enskilda fallet men i det här fallet har det ju att göra när man tittar på, på den här specifika situationen med överprövning av beslut. Och det är ju så att när man har fattat ett beslut, det handlar ju om två olika ställningstaganden i två olika fall, så blir det väldigt märkligt om myndigheten skulle gå in och överpröva det första beslutet det är ju så som också framkommer i det här inslaget det är ingenting som egentligen hindrar en återförening, men det måste ju så att säga ske på det här mer komplicerade sättet men å andra sidan måste man ju vända på det och säga att om man inte valde att ha ett sånt här upplägg på det så skulle det också bli väldigt märkligt ibland så får lagstiftningen konsekvenser som kan upplevas som abstrakta eller märkliga, men det är också ett sätt att se till att man faktiskt nyttjar systemen på rätt sätt och inte då väljer att som också skulle kunna bli ett konsekvensen av det här, inte väljer då att, att använda kvotflyktingssystemet på ett bra sätt. Men, men här får man ju en uppfattning om att kvotflyktingssystemet kanske inte fungerar som det är tänkt. Hon beviljas ju flyktingstatus men och har därmed ansetts ha behov av skydd men det, det spelar då ingen roll när hennes eh, omständigheter prövas i Sverige eller är det just på grund av att mannen en gång har fått ett avslag? Ser man inte på dem som två individer? Jo, det är klart att man gör men det handlar ju också om vilket ställningstagande som man gjorde när man tog ställning till den första ansökan. Och det är ju det som är den komplexa situationen i det här sammanhanget. I självfallet så sker allt till prövningen på individuell grund, det har det gjort i det här sammanhanget också, men att konsekvensen blev på det här viset handlar om att myndigheten kan inte gå tillbaka och överpröva det beslutet som redan är fattat och det kan man tycka är byråkratiskt man kan tycka att det får konstiga konsekvenser och å andra sidan finns det inga andra myndigheter i Sverige heller som överprövar sina beslut på det här viset hur kommer det sig att Sverige kan göra så radikalt annorlunda bedömningar av situationen i konfliktområden jämfört med UNHCR som ju finns på plats, bevittnar vad som händer. Det har vi i Irak, i Afghanistan. Den här frågan har jag fått innan. när Jag har medverkat i konflikt och jag ska svara på samma sätt som tidigare. Det är inte så märkligt därför att UNHCRs mandat och den lagstiftning som Sveriges riksdag har antagit ser annorlunda ut. UNHCRs mandat är mycket, mycket bredare. UNHCR kan uttala sig om läget i en hel region och Tycka och tänka om, om frågor eh, på, på ett helt annat plan än vad svenska myndigheter kan göra. Som då är bundna av en lagstiftning som säger att prövningen ska ske på individuell grund. Å andra sidan garanterar det rättssäkerheten. Man ska ju vara medveten om att bara för att UNHCR uttalar sig om läget så säger ju inte det att varje enskild individ för den sakens skull när man ska pröva kommer att uppfylla de här kriterierna som är uppställda i svensk, internationell och europeisk lagstiftning. Mm. Vi ska nu förflytta oss till Malta, ett land som har tagit emot stora skaror båtflyktingar de senaste åren och som har fått stark kritik för hur flyktingarna tas emot och bland annat hålls instängda i undermåliga läger. Dit har också Sverige avvisat ensamma barn med hänvisning till Dublinförordningen. Eftersom Malta var det första EU-land de kom till innan de sökte sig vidare till Sverige är det också Malta som i första hand ska ge dem skydd. Men det är inte mycket till skydd som väntar dem där. Så här lät i rapport och sydnytt för ett par veckor sedan. Svåra förhållanden väntar de ensamkommande flyktingbarn som avvisas till Malta. Flera hundra sängar i en utkyld flyghangar. Det är vinter på Malta och 11 grader. Bakom tygskynken försöker människor ha ett privatliv. Bland dem finns flera ensamma flyktingbarn som avvisats från Sverige. I släpper, I wake up, I stay here, I sleep, nothing. Like okay. to to Vi lever hopträngda som kycklingar, kanske hade det varit lika bra att dö på havet, säger Ali Hassan Mohammed, 17 år. Nu har vi också med oss Sara Volin som har arbetat vid Migrationsverkets transitboende för ensamkommande barn i Malmö. Och lärde känna flera av de barn som skulle avvisas till Malta. Och det var du som träffade och filmade Ali och flera andra ungdomar i flyktinglägret på Malta i februari. Berätta vad det var du såg. Vad är det för miljö barnen skickas till från Sverige? Eh, alltså Huvudproblemet är att de för det första inte erkänns som barn på Malta. Eh, och därmed så placeras de tillsammans med vuxna i eh, Tältläger i en hangar. De får ingen förmindare, ingen skola. Det är kallt, det är blött, det är mögligt, smuts, det regnar in. Det är hål i taken. 700 personer i en och samma hangar. Ljudvolymen är extrem på nätterna. Man kan inte sova. Hur blir de behandlade? När de kommer tillbaka. Mm, inte på något bra sätt. Alltså, egentligen så blir de, de får ingen. Ingen hjälp. Eh, om de säger att de är sjuka så får de svar att de ska dricka ett glas vatten. Eh, de som vaktar de här lägrarna eh, går runt och säger att de luktar illa. Eh, det finns en socialarbetare i det här tältlägret där det bor flera hundra människor. Eh, Hur mår de är... killarna som du träffade? De känner en väldigt stor hopplöshet. Eh, de vet att de inte kan ta sig därifrån. Och de som då har varit i Sverige innan jämför ju med den miljön som de hade här. Och... Känner att de har ingenting att leva för överhuvudtaget, de saknar sina familjer. De har extremt dåligt. Tobias Bildström, varför avvisar Sverige barn till de här förhållandena? Ja, först och främst så är det ju så att vi har något som heter Dublin-förordningen i EU, som säger att man ska prövas i det första landet som man rest in i och det är ju Malta i det här sammanhanget. Så det är grunden för varför människor återsänds dit. för att man ska få en prövning. Dublin-förordningen är ju viktig på det viset att den har ju rått bot på ett problem som fanns tidigare där länder inte ville ta emot eller vägrade och acceptera att pröva ansökningar överhuvudtaget vilket ledde till att människor i åratal kunde skepas runt. Så i den meningen är den bra. Men det jag skulle vilja fokusera på i det här sammanhanget det är faktiskt Maltas ansvar. Vi har själv varit på Malta. I juni inför ordförandeskapet. Och sett en del av de här förhållandena. Inte samma som Sara har sett. För det, jag kan inte uttala mig om vilka ställen som hon har varit på. Men jag uppskattade inte det jag fick säga. Och talade också om för de maltesiska politikerna vad jag tyckte och tänkte om detta. Men Malta är inget fattigt land. Malta är inget urland. Inget krigshäjat land. De har ett rikt turistland. De har alla förutsättningar i världen. Och ligga på samma nivå som Sverige. När det gäller mottagande. Och mottagningsförhållanden. Men man väljer politiskt att göra ett ställningstagande att inte skapa samma goda förhållanden som vi har. Så du det... menar att det här är medveten strategi från regeringen för att man vill slippa problemet? Ja, alltså i grunden så är det så att man är ju väl medveten om till exempel den typen av debatter som vi har här och nu i detta program, där då andra länder i princip ska avskräckas därför att vi har den här typen av interna diskussioner. Och där Malta också hela tiden slår ifrån sig och säger att nej men vi, vi klarar inte detta, vi har inte, vi har inte kapaciteten. Nej, det är klart att Malta har problem därför att de ligger där de ligger. Det måste man också ha förståelse för. Men det finns en gräns- i får för mitt tålamod i de här frågorna. och Det är när vi får en situation där Malta på något vis eftersträvar ett fribrev ifrån det här. Där det andra länder bara ska sluta och använda Dublinförordningen för det skulle då undandra både Malta och även ett land som Grekland som ibland kör samma strategi de här förutsättningarna. Det tycker jag är fel. Men det här blir ett väldigt cyniskt spel på en väldigt hög nivå och de som drabbas i slutändan är barnen. Mm. Vems ansvar är de? Det är ansvaret som Maltas regering har, det måste vi också alla vi som tror på att vi ska ha goda förhållanden i EU, se till att utkräva av Malta. Det är ansvaret att åvila ytterst EU-kommissionen, därför att det är bara EU-kommissionen som har makt och möjlighet att råda bot på de här förhållandena. Men jag vill gärna säga, på sättet som Sverige använder dublin -förordningen och det är Migrationsverket som självständigt tar ställning till om man ska avbryta återsändandet i individuella fall eller inte. Men jag vill gärna säga det att jag tror inte på att låta de länder som beter sig illa komma undan med detta på något vis. För då kommer vi aldrig kunna bygga ett gemensamt europeiskt asylsystem. Och det kommer i slutändan att drabba väldigt många människor som skulle kunna få bättre skyddsförhållanden om vi alla ställer upp och lite solidariska mellan de här 27 medlemsstaterna. Sara Wallin, du har ju blivit väldigt upprörd över det du har sett och du har varit med och dragit igång en namninsamling i protest mot avvisningen av ensamkommande barn till Malta. Vilken är din allvarligaste kritik mot den här hanteringen? Främst så är det att, man, att vi skickar barn till, till någonting som vi är fullt medvetna om att det föregår. Och myndigheter, Migrationsverket vet mycket väl vad det är som händer. Och frågan är hur många barn hur länge barn ska behöva drabbas under tiden som då EU ska få ett gemensamt eh, mottagningssystem. Alltså det är barnen som drabbas och så får det inte vara. Man måste se till barnkonventionen i första hand. Vi ska nu höra EUs nya kommissionär med ansvar för asyl- och flyktingfrågor Cecilia Malmström som hör till dem som har kritiserat Maltas behandling av ensamkommande barn och överväger att dra Malta inför EU-domstolen. Så här säger hon. Det är klart att man blir, man blir alldeles beklämd när man ser hur de här barnen behandlas. Och det finns ju regelverk för hur, hur den här typen av uppsamlingscenter ska hanteras. Både i väntan på att få sin ansökan behandlad och sen också om man ska skickas tillbaka innan man gör det. Och Malta bryter ju mot de reglerna. Det gör en del andra, regler, andra länder också. Det är ju otroligt tragiskt. Och det man kan göra är att skärpa regelverket. Jag kommer lägga fram sådana förslag här under våren. Men framförallt handlar det om att hjälpa de här länderna att, att kunna uppfylla den. Det är ett jättestort tryck mot Malta. Och det som man gör från EU sida är ju dels att hjälpa till ekonomiskt men också både från kommissionen och från medlemsländernas länder ställa personal och kompetens till förfogande. Och sen får man ju också påminna dem om att det här är inte ett, ett anständigt sätt att behandla unga människor, vad barnkonventioner gäller och det finns andra regelverk som, som faktiskt måste följas. Och eh, alla de åtgärder som, som, som du är beredd att medverka till det kommer ju ta tid innan ja. de träder i kraft. Men vad, vad behöver man göra här och nu? Sverige till exempel hänvisar till Dublin förordningen och menar att den är tvingande när det gäller att skicka tillbaka till första land där man sökte asyl. Men du har ju sagt tidigare i kommentarer vet jag, att, att det står varje land fritt att avstå om situationen är bekymmersam. Vad, vad gäller det egentligen? Dublin-kommissionen är ju tvingande på det sättet att man ska skicka tillbaka till det, det första asylandet. Men det finns också möjlighet, inte minst när det gäller särskilt utsatta grupper. Och det tar ju barn att avstå från att skicka tillbaka. Eh, om man känner att, att mottagningsvillkoren inte är, är, är fullvärdiga. så har jag tidigare gjort det i Grekland till exempel och eh, det har man ju möjlighet att göra det beslutet. Borde titta... man göra det nu när det gäller Malta? Ja, det är ju svårt för mig att tala om exakt hur ett medlemsland eh, ska göra men det möjligheten finns att man, man avvaktar och skickar tillbaka till, tills villkoren har, har förbättrats. Det strider inte mot Dublinförordningen just eftersom man kan hänvisa till att det är, eh, en mycket utsatt grupp, alltså det vill säga barn, mindreåriga. Illustrerar inte det här hur svårt det är att skapa gemensamma regler på ett så stort område där förhållandena skiljer sig så dramatiskt mellan de olika länderna? Jo. Det är det, absolut. Och trycket på vissa medlemsländer är ju väldigt stort stundtals, inte minst i Medelhavet. Och samtidigt så kommer ju de flesta människor som söker sig till Europa, ju inte via Medelhavet, De kommer via flyg eller via landvägen eller via tåg. Men alla medlemsländer har ju sagt, inom ramen för det som, som kallas för Stockholmsprogrammet som antogs under svenska ordförandeskapet och som nu ska verkställas, att målet är en gemensam asyl- och migrationspolitik i EU till 2012. Och Då måste man ha regelverk för mottagning, för eh, hur asylansökningar behandlas, för hur återsändade procedurer går till. Det här arbetet har ju pågått i, i flera år nu, ja. över tio år. och eh, Man ser också exempel där olika länder blockerar eller förhalar olika förändringar. Hur är utsikten att verkligen få till stånd en gemensam politik och, och inom den tid som gäller 2012? Det kommer inte bli lätt. Det är precis som du säger, det är stora motsättningar. Det är en ekonomisk kris och många hänvisar då till att man inte har råd att prioritera detta. Det finns politiska krafter i många länder som, som absolut inte går i, i migrationsvänlig riktning om man får uttrycka sig försiktigt. Men det som skiljer nu är dels att vi har det här programmet, Stockholmsprogrammet. Alla medlemsländerna ändå har kommit överens om detta. Vi har Lissabonfördraget som gör att det finns ett nytt beslutsfattande. Det, behöver, det ska tas med majoritet, inte med enhet helhet som tidigare och Europaparlamentet är medbeslutande så alltså måste tillsammans med ministrarna stifta lag och Europaparlamentet har länge drivit på för en gemensam migration och asylpolitik så det finns en del institutionella förutsättningar som är helt annorlunda än vad de har varit tidigare. Mm. Men det måste också finnas en, en vilja att, ja. eh, att föra den politik som man beslutar. Hur jämkar man 27 länder mm. olika viljor på ett område där, som kanske är allra mest präglat av just nationella intressen? Ja, det, det är jättesvårt och det är klart att ytterst har ju varje medlemsland ansvar för sin gräns. Och varje medlemsland har ytterst ansvar att bestämma vem som får vistas på den gränsen utifrån med respekt för ett antal internationella konventioner och så vidare. Och det går ju inte att tvinga, utan det är mycket, mycket vilja. Men alla inser ju att migrationsfrågorna är, är gemensamma. Inget land kan hantera dem själva. Men sen också att det finns ju många positiva delar av migrationen. Vi kommer att behöva arbetskraftsinvandring. Och då måste det vara ett regelverk för det så att det går rätt till. Så att inte människor utnyttjas och, och säljs och hamnar under, under fasansfulla arbetsvillkor. Där vi har sett till exempel Italien under julhelgen där det blev upplopp i, i Rosarno. Där människor från Västafrika i princip smugglas dit och arbetar under fasansfulla villkor. Vi måste ha ett regelverk för, för detta. Mm. Vi ser ju också hur länder som just Italien går sin egen väg. Sluter egna avtal med, med Libyen till exempel om återsändande och mm. hjälper till att förstärka gränserna. För att människor ska förhindras att överhuvudtaget ta sig till Europa. Hur rimmar det med den med strävan att skapa en gemensam politik? Ja det bästa är ju naturligtvis om EU kan göra den typen utav... utav eh, Samarbete, så att vi, vi får också det under det gemensamma regelverket och översyn. Vi kan inte hindra från att göra den här typen av samarbetsavtal med sina grannländer. Men, men och Libyen är ett jättesvårt land att samarbeta med. Det är ju, ett, det är ju inte ett demokratiskt land. Det styrs av en mycket, mycket oberäknelig eh, ledare. Men samtidigt kommer många människor från Libyen. Libyen är ett transitland. Och det är klart att vi måste ha, försöka få någon form av dialog med, med Libyen. Turkiet är lite lättare och där har vi börjat få, få igång en del samarbete. Mm. Det finns ju en oro bland de som arbetar med mänskliga rättigheter. Bland annat Thomas Hammarberg har uttryckt farhågor för att det ska bli ett race to the bottom, som man säger. Att EU-länderna bara kommer att kunna ena sig på en lägsta gemensamma nivå. Vad kan du göra för att förhindra det? Ja, jag känner ju också den oron och särskilt med de, de vindar som blåser i många medlemsländer idag och inte minst med följd av den ekonomiska krisen. Det vi kan göra är att, att försöka få regelverk till, till stånd där, där minimireglerna är så, så höga och så anständiga som någonsin möjligt med respekt för de värden vi säger oss försvara och de internationella konventioner som faktiskt alla medlemsländer står bakom. genève till exempel eller barnkonventionen och att försöka trycka på och få till stånd de här regelverken och framförallt se till att de hålls. Att när man bryter mot mottagande direktivet eh, som till exempel eh, när det handlar om hur man, man hanterar eh, människor som ska skickas tillbaka så, som Malta troligen gör då får ju kommissionen ytterst eh, naturligtvis försöka stötta så att de kan, kan förbättra villkoren men ytterst så får man ju dra medelställning med för domstol. Är det någonting som du är beredd att göra? Kommissionen har tidigare gjort det med Grekland och eh, vi får titta på om, om det kommer behövas med Malta också. Ja. FNs högkommissionär för flyktingar Antonio Guterres har ju varnat för att EU spelar i händerna på smugglar när man stänger gränser och försvårar för människor att ta sig hit. Vad säger du om det? Ja, så är det ju naturligtvis. Om det inte finns lagliga vägar att ta sig till Europa så kommer ju smugglingen att öka och smugglingen är ju då enormt omfattande. Och därför så måste man se till att ja, medlemsländerna måste få, få övervaka sina gränser och få bestämma vilka som får komma in. Men det måste också finnas lagliga möjligheter att komma till EU. Och där, det är ett helt paket inom hela migration- och asylområdet som vi tittar på. Där kommer jag lägga förslag om till exempel säsongsarbete, om... Eh, Olika typer av möjligheter man kan sluta med med enskilda länder om att, att ha en slags kvot där man kan, kan söka om, om, om arbete i förhand. Så att säga, just för att göra det möjligt att, att, att ta sig dit legalt. Men det är också det är svårt. Den här frågan har ju fått mer och mer uppmärksamhet just på grund av den, demografin i Europa också. Att det kommer bli allt fler äldre människor som behöver försörjas av en krympande yngre befolkning eh, och och att man har lagt ner en, en, en hel del arbete på att skapa legala vägar. Mm. Finns inte här också en konflikt att det, att det handlar om att, att det är viktigare att tillgodose EU-ländernas behov av arbetskraft än att se till att människor i nöd behöver skydd? Det får ju inte bli en konflikt utan vi har ett humanitärt ansvar att ta, ta ansvar för människor som flyr för sina liv och som, som behöver skydd. Det måste finnas system för det och där måste varje EU-land ta, ta ett ansvar. Sen kan vi inte bestämma exakt hur stort det ansvaret ska vara i varje land. Och sen är det så att vi kommer behöva arbetskraftsinvandring eh, om vi ska kunna försörja, som du säger, en allt åldrande befolkning. Det finns hur mycket forskning som helst på detta, så att det är liksom inget tyckande utan det är det faktum att det är på det sättet. Det får inte vara en konflikt mellan asylmottagande, legal och legal invandring, utan det får vara två parallella spår. Vi måste kunna ha de två tankarna i huvudet samtidigt. Cecilia Malmström, EUs nytillträdda kommissionär– –med ansvar för bland annat asyl- och migrationsfrågor. Migrationsminister Tobias Billström, är mot bakgrund av det du också sa tidigare– om, –om Malta som här på något sätt bedriver ett medvetet spel– –för att eh, slippa eh, ta ansvar för sina flyktingar– –eller de som kommer till Malta för att söka skydd. Hur realistiskt är det att få till stånd en gemensam eh, asyl- och flyktingpolitik inom EU– Precis som Cecilia Malmström så är jag ganska så förhoppningsfull. Det är inget lätt arbete, absolut inte. Men först och främst så måste man ju peka på de stora framsteg som har skett sedan statsregeringscheferna 1999 och egentligen lite tidigare faktiskt slog fast att vi skulle skapa den här politiken. Det blir bättre. Man utbildar personal gemensamt nu olika länder. Vi har sett till att en sådan byrå som Frontex, som är mycket omdiskuterad, numera har ett samarbete med UNHCR för att kunna shapea upp och se till att de personer som jobbar där har kunskap och asylrätt visar till att implementera, genomför i de olika medlemsstaterna mottagande direktiv och så vidare. Men det som är viktigt att komma ihåg är att det innebär inte att det inte finns i vissa länder politiska krafter som tycker att den här utvecklingen är besvärlig jobbig och som inte vill anpassa sig. Utan att nämna några specifika länder jag mötte en hel del av dem under ordförandeskapet så kan man ju säga att det finns och det är inte alls som man ofta tror någon sorts nord -syd axel det är, det, är, det är inte ens en gång hälften av förklaringen. Det är mycket mer komplicerat än så. Det finns en sammanblandning ibland mellan frågorna om legal migration och eh, asylfrågor och arbetskraftsinvandring. I Italien är det till exempel helt uppenbart att en, det är en mycket liten minoritet av de som kommer över Medelhavet som faktiskt har asylskäl. Den absolut största mängden av de som kommer är arbetskraftsmigranter. Det innebär inte att vi ska glömma bort de som har asylskäl. För liksom, att så ska de få möjlighet att få sin sak prövad. Men den riktigt grundläggande lösningen på problemen i medelhavsområdet handlar om det som Cecilia Malmström var inne på sist, nämligen legala vägar till Europa. Och det har Sverige varit pådrivande för. För det är ett sätt att försöka lösa upp den stora knuten. Och vi, vi ser framsteg, vi ser förbättringar, men vi är inte framme igen. Sara Volin, du har arbetat vid transitboende i Malmö med din erfarenhet av asyl- och migrationspolitik inifrån verksamheten. tycker du att de ambitioner som uttrycks i politiken stämmer överens med den verklighet du möter? Eh, nej, det kan jag inte säga jag tycker. Eh, när det gäller barn just så måste man se till barnkonventionen främst och försöka faktiskt att de får sina rättigheter till godosda. För det får de inte i dagsläget. Så Nej. Mm. Tack Sara Volin. Eh, Tobias Billström du får stanna kvar med oss en liten stund. Vi ska nu lyssna på ett annat inslag för i takt med att antalet avslag ökar så ökar också pressen på polisen som ska verkställa avvisningar. Men frågan, frågan är vilka metoder som är acceptabla och vad som kan anses etiskt i jakten på personer att avvisa. I Danmark blev det stor uppståndelse när polisen stormade en kyrka för att hämta irakiska flyktingar förra året. I Sverige verkar polisen respektera kyrkorummen men det finns andra gråzoner som sjukhus, skolor och. Brörlopp. Vi ska få höra ett ungt par om deras möte med gränspolisen i Malmö i december. Kvinnan är född i Sverige och svensk medborgare och mannen flydde hit från Afghanistan 2005. Fick tillfälligt uppehållstillstånd men fick sedan avslag och har levt som papperslös i Sverige de senaste två åren. Enligt hans önskan kommer vi inte att säga deras namn. Jag har försökt, alltså Vi har ju pratat om det mycket men jag har märkt många gånger att han inte vill tynga ner mig. Att han inte vill prata om det och säga att det är lugnt. Fast man ser på honom att det inte är lugnt. Han har varit orolig och liksom upplevt väldigt mycket i Afghanistan som, som han inte fått bearbeta. Liksom, som har kommit som en posttraumatisk stress nu. Vi är på väg till stadshuset i Malmö. Hon berättar om livet de hade tillsammans. De är båda några år över 20- bodde i ett rum i en delad lägenhet- och försökte leva som vanligt, säger hon. Och räknade dagarna till mars, förstås. Då hans fall preskriberas- och han får söka asyl i Sverige igen. Han kommer från provinsen Kunar i östra Afghanistan. Det är ett av de områden som Migrationsverket nu sagt- att det råder väpnad konflikt i- och man inte bör avvisa människor till. Men eftersom han redan fått avslag- Gäller inte det honom? Kanske var de naiva när de bestämde sig för att gifta sig, säger hon. I efterhand var jag ju väldigt så här... Att man anklagade sig själv. Men det kändes fel att vi inte skulle få gifta oss för att han inte har papper. Att det skulle kunna påverka. Och jag trodde inte att de skulle dyka upp på ett bröllop. Vi har kommit fram till stadshuset. Två av vännerna som var med har också kommit. Vi ska försöka reda ut vad det var som egentligen hände här den där dagen, den 19 december förra året. Hon kommer ihåg hur de som skulle utföra vixen låtsades som ingenting när hon och han kom. Man undrar ju hur många gånger det har hänt, liksom, om det har hänt fler gånger, om det här är vardag för dem. De var väldigt måna om att veta vem som var brudgummen. Liksom. och ville säga, ah, men vem är det då? Så det syntes ju, liksom, vi var ju uppklädda. Så. Men... Vad hade ni på er det? Mm, vi hade klänning och han hade kostym. Ja, det var som, ja, vi såg ut precis som vem som helst som skulle gifta sig här. Det var ju fler par liksom, och folk var uppklädda. Och det var trevlig stämning. Liksom. Den dagen var det tre personer som arbetade med att förrätta vixlarna. Vixelförrättaren som stod inne vid podiet. Och två personer som assisterade och tog emot gästerna. Ingen av dem vill prata med mig om vad som hände. Men de skrev en incidentrapport och där framgår det att man kommit överens med civilklädda poliser om att peka ut paret. En av kvinnorna skriver. Poliserna var civilklädda och var på plats en bra stund innan de aktuella personernas inbokade vixlar. Den första att anlända av de aktuella personerna var den efterlyste mannen med komplett sällskap på kanske åtta, tio personer. Den ena polisen stod relativt nära mig och jag ställde de vanliga frågorna till brudparet. Vilken tid de bokat, om de väntat på någon ytterligare och så vidare. Samtidigt som jag strök under brudgummens namn på min lista som tecken till polisen. Han stod tillräckligt nära, snett bakom mig, för att detta skulle vara ett tillräckligt tecken för att visa att de nu anlänt. Detta kändes tryggt och poliserna genomtänkt- att jag inte behövde peka ut brudgummen på ett mer uppenbart sätt. Jag bad sällskapet att slå sig ner så länge. Jag satt oss ner, han knappt sittade ner en minut- innan det var två män som kom fram och frågade vem, vem som var brudgummen- och att de ville, och så visade de dem uppricka och sa att de var poliser- och att de ville ta honom till polisstationen. Och de ville inte säga varför- sen så hoppade de på honom en gång liksom. och då ja det var då det blev liksom tumultartat och jag blev jätteschockad och visste inte vad jag skulle göra och det anlände fler polisbilar hit och eh, ja, så fort de märkte att jag ställde mig i vägen och att jag försökte göra någonting så tryckte de mig på honom mot fönstret och han gjorde inget motstånd överhuvudtaget, vilket de har sagt senare i någon slags rapport liksom, att han gjorde motstånd och att det var därför de tog fram pepparsprayen vilket är inte sant, de tog fram pepparsprayen så fort jag ställde mig i vägen och började skrika och frågade vad de höll på med och att de inte kunde göra så här och de ville inte säga vart de skulle ta honom. Och sen så började de bara spruta hejvilt, liksom över alla gäster. I incidentrapporten som kvinnan som pekat ut sällskapet skrivit blir scenen ännu tydligare. Ganska snart var det fullt av uniformerade polisreformen. Och en julgran och flera blomkrukor välte med massor med jord, vatten och barr på golvet till följd. Lamporna svajade och bord och stolar knuffades omkring. Utanför stod minst en paketbuss och en radiobil. Jag tror de hade blåljusen på. Jag såg hur den tilltänkta bruden bar sig konstigt åt. Hon hade slutat skrika och sprang runt och gnuggade sig i ögonen. Sällskapet började skingras och uniformerade poliser ledde några personer ut genom entrédörren. Vi står i minusgraderna utanför stadshuset. Idag är det svårt att föreställa sig ett fullt polispådrag här. Men de båda vännerna till paret som var med minns vad som hände precis innan han fördes iväg till bilen. När bruden står och gråter och de håller upp mannen mot, mot fönstret, håller honom runt strupen. Och de har pepparsprayat hela sällskapet och så säger de till bruden så här, ja, men gå till att av det istället för att stå skjut. Han gjorde ingenting, han var helt likgiltig och man såg hans ögon att han var... Ja. Som att det var någon som försvann. Vixelexpedition Elisabeth Skåne. Nej, jag vill inte bli intervjuad. Varför vill inte du bli intervjuad? Nej, jag vill inte bli intervjuad. Så det måste jag kunna förleva sig nöd till. Elisabeth Skåne är vixelförrättare i Malmöstad. Det var hon som var på platsen och skulle ha vikt paret. I incidentrapporten framgår det att det här var det första av tre fall som de hjälpte gränspolisen med. Bara den dagen. Hon vill inte svara på mina frågor om hur hon som vixelförrättare ser på att peka ut asylsökande för polisen och avbryta bröllop. Men hon svarar till slut på hur polisen kan ha fått reda på att de skulle gifta sig. Det har en bok som jag skriver in äh, deras uh, namn. Och så, jag, så när jag får in handlingarna så vet jag att de, vilken tid de har brukat in och så skickar jag en bekräftelse till dem. Men för du in det någonstans så det blir allmänna handlingar? Nej, alltså jag har en bokningslista här. Du har en privat ja. bokningslista? Nej, privat är det definitivt inte, utan det är bokningslista där vi bokar in våra växlar. Men det är det jag menar, har polisen tillgång till den listan? Nej, det har de inte. De har inte tillgång till den? Nej. Nej. För att det, det är det som inte riktigt stämmer här. Det var därför jag ville prata med dig. För att andra jag har pratat med säger att polisen har tillgång till att titta på vilka det är som ska ja, vill, gifta sig vill, under en viss dag vill de, vill de ha ut en lista måste jag ju faxa över en lista till dem va? Har de bett dig att göra det för den dagen? Ja. Det kan, det, det kan jag kan inte komma ihåg att det var precis den dagen Så alltså ibland gör de det eh, Och du vet inte, just den här dagen vet du inte om det var så? Nej, det kan jag inte komma ihåg Det är lite från och till just det. Nej, för det är det hur de får tillgång till uppgifterna ja. Ja. Hur ofta sker det då? Någon gång ibland. Ungefär en gång i veckan, en gång i månaden. Ja, inte en gång i månaden, kanske två. Ja, sitter han i kostym. Här, innan bröllopet. Han var ju nervös. Oh, japp, nervös. Han var ju mer nervös alltså, än mig. Det är slutet på februari nu. Hon tittar på bilderna från morgonen innan bröllopet. Han ser sammanbiten ut. Sitter i en fåtölj, klädd en mörk kostym. Polisen beslutade att sätta honom på ett förvar i Kollered utanför Göteborg i väntan på avvisning. Hon fick inte kontakta honom de första dagarna utan bara skicka en väska med kläder. Jag orkade inte ens ta mig till, till stationen den dagen så det var, det var några gemensamma vänner som vi har som, som åkte dit och lämnade en väska med kläder till honom som jag hade packat ihop. Det är jättesvårt att komma ihåg den dagen. Ja, Hej Jag sitter inlöst och hon kommer och träffa mig i ett rum. Det är i källaren. Man sitter där och pratar två timmar. Om man bokar tid så får man till och med tre timmar. Hur är det då? Hur är det? Och träffas sådär i ett rum? På ett... <laughs> ja, det är klart. Det är runt Vad kunde jag ha gjort annars? Bara acceptera acceptera acceptera. Säger. Han sitter i tv-rummet med stängd dörr när vi pratar. Så ingen ska höra. Han är rädd att polisen ska jävlas, säger han. Det är därför han vill vara anonym. Sen berättar han om poliserna i bilen- som sa att han bara vill gifta sig för att få stanna i Sverige- fast det egentligen inte alls påverkar hans möjligheter till asyl. Och poliserna på stationen- som sa att det inte är någon fara i Afghanistan- och att det är de civilafganernas eget fel att de dör i kriget. Och han berättar om vad en polis sagt till honom nyss när de hade möte. Att hon bokat flygbiljetterna redan trots att passet inte är klart. Och trots att han alltså kommer från ett område som Migrationsverket nu omvärderat och säger att det råder väpnad konflikt i. Hon sa att hon skulle få ut honom innan den 21 mars så att han inte får chansen att söka asyl igen. Jag vill inte att du ska stanna kvar här till 21. Jag vill inte att ditt ärende ska beskrivas rakt på ansiktet. Sade idag? Det idag. Jag vet inte. De går över gränsen. Så om varför, varför hon inte vill det? Jag vågar inte fråga. Du vågar inte fråga? Jag, jag, jag, jag tänkte säga, går du inte över gränsen du? Men sen sa hon, fan, alltså, glöm det. Hon är mäktig som sig. Jag besöker gränspolisen i Malmö som gick in på bröllopet. Jag undrar varför? Vad är det som gör att man går så långt? Ja, För mig är det ju inte extremt eftersom det skedde inte inne på en vixel. Det skedde för och jag tror ju, jag säger inte att det är så, men jag tror aldrig att det skulle inträffa att vi går in och avbryter en vixel. Jag måste börja, jag förstår inte riktigt det här med att det är så stor skillnad på att de står och väntar på att komma in och ska viga så att de inte är exakt in i salen. Alltså varför är det så stor skillnad? Jo men det är väl klart. jag tror alla kan hålla med mig om att det är en skillnad om man skulle gå in och avbryta en Nej, För mig är det en skillnad, det är inte säkert att det är för alla individer men för mig är det en skillnad. Petra Stenkula är chef på gränspolisen i Malmö. Hon säger att hon inte vill kommentera detaljer som om det var nödvändigt att använda pepparspray- mot bröllopsgästerna. Det pågår en intern utredning, säger hon. Det var ju anhöriga som lade sig- och försökte frita den här personen- på ett eller annat sätt som jag inte vill gå in på- eftersom det pågår en internutredning- så gjorde att det blev en tumultatad situation- där polismännen kände sig hotade. Ja. Vad, vad skulle du själv känna när det gäller ett bröllop- om någon var efter dig, så att säga? Skulle det vara en, en plats där du ändå skulle förstå- att man att man blir om omhändertagen på då, som du säger. Nej, efterlyst så hade jag nog fått räkna med det. Men sen är det så att i detta fallet hade ju personer varit efterlyst i två år. Och vi har fyra år på oss att verkställa ett ärende. Därför att vi måste ju ha någonstans att leta. För det är ju inte så att när man inte kanske går i skolan, besöker sjukhuset, besöker vänner gifter sig och det finns kanske fem olika sådana tillfällen till man kommer upp till ytan, man jobbar kanske och så. kan vi inte besöka någon av de platserna, ja då kanske vi inte kan jobba med de efterlösa härnarna överhuvudtaget och i så fall får ju rikspolisstyrelsen säger till oss polisminjoner att vi inte ska jobba med de här härnarna och tvärtom har vi fått andra signaler, att vi ska jobba extra mycket med de här härnarna Närvaron är väl kvar för, eller känns som att han fortfarande är kvar för att vi har grejer gemensamt liksom Filmer och böcker och det är ju saker han har införskaffat under åren han bott här. Han har inte tagit med sig någonting. I väntan på vad som ska hända den 21 mars gifter de sig i alla fall till slut. På förvaret i kollerred övervakade av Migrationsverkets vakter och med neddragna persienner. Stängda dörrar med sjukt mycket övervakning. Jag kommer ihåg att Elin sa så här kan vi inte dra upp persiennerna så att det kommer in lite ljus i rummet. Det kändes precis som att gifta sig i ett häkte eller ett fingrelse. Det var inte så det skulle vara liksom. Men vi ville ändå gifta oss. Det var en vacker dag i vårt liv. Men ställde ägde rummet i en källare i förvaret. Du vet, vi ska leva med det här minnet, livet upp. Med det minnet, ja. Ja, men det, det var inget bra minnet, men... Ja, vi måste leva med det här minnet. Sist i reportaget hörde vi mannen på förvaret i Kollered han nu hålls i väntan på avvisning. Reporter var Robin Olin. Och här i studion finns fortfarande migrationsminister Tobias Bildström. Vad säger du? Är det skillnad på om man blir gripen under vigsen eller strax innan? Det florerade ju väldigt många uppgifter och synpunkter i det här inslaget och det är faktiskt lite svårt att reda ut. Men låt mig säga en sak, jag tittade lite på vad media skrev om det här fallet när det pågick, eller efter källvattnet till. Och Migraheimsverkets kommentar var ju väldigt viktiga, där de påpekade att det är ju inte så att bara för att man viger sig så, så liksom upphör då liksom kravet på att man ska lämna Sverige. Så om det hade varit grund för detta då hade det varit en situation. När det sen gäller hur ingripandet sker så tycker jag att representanterna för polismyndigheten här lämnar helt adekvata svar. Det är klart att det är skillnad på att gripa människor under en vigsel eller ifoagén. Vad som egentligen ägde rum det vet varken du eller jag. Och det får väl den här interna utredningen visa. Men en sak är helt klar och det är att det är svårt att verkställa de här besluten redan som det är idag. Och vi har anslagit från regeringen mer pengar för det här därför att vi tycker att det är viktigt att vi ser till att de människor som faktiskt får avslagsbeslut på sina uh, uh, ansökningar om asyl, att de människorna lämnar Sverige. Och det måste ske på ett bra, välordnat, humant sätt, naturligtvis, uh, värdiga former, uh, men det måste ske. Och då kan man inte ha fredade zoner, men man kan ju naturligtvis fundera över hur man lägger upp det här och om det är så att man, man har en situation där en person som de uttrycker det kommer upp till ytan. Då är det klart att man måste göra ett ingripande. Självklart är det så. Men sen får ju då den enskilda polismyndigheten bestämma sig för vilka rutiner som man har för detta. Men de här personerna nu som är drabbade skulle vi kanske inte beskriva det som en värdig upplevelse de har haft. Utan här är ju typiskt ett sådant exempel också när individer på något sätt kommer i kläm för ett regelverk. Där de har helt andra behov. Och, och polisen har effektivitetskrav på sig. Ja, ja, och det är ju faktiskt lite mer komplicerat än så, för vi har en riksdag i Sverige som svenska folket har valt, som har sagt att vi ska ha en reglerad invandring. Och med den reglerade invandringen kommer också det återvändande krav ytterst. Det är ju det här en demokratisk fråga. Men låt oss återvända till frågan då om, om hur de här människorna ser på detta. Jag har full respekt för att de tycker att det är tråkigt och trist att deras vigsel inte blev det här ljusa minnet som de hade ställt in sig på. Jag har full förståelse för att de tycker att det är jobbigt att skilja. Under de här omständigheterna. Men mot det ska ju då ställas alternativet. Det vill säga att vi inte då har ett system som bygger på rättssäkerhet utan där, oavsett om du får ett ja eller ett nej på Migrationsverkets eh, frågan, Du lämnar inte Migrationsverket så stannar du kvar i Sverige. Och det är inte en heller en ordning som, som svenska folket vill ha. Och det är den ordningen som jag som migrationsminister ytterst är ansvarig för. Men man kan naturligtvis göra saker och ting på bättre och på sämre sätt. Och jag tror att den här typen av diskussioner ytterst är, är bra. Vi kommer att leda till att Migrationsverket och polisen förbättrar sina rutiner ytterligare. Och på det viset kommer vi att ta ytterligare steg i riktning mot det humana och värdiga återvändandet som jag tycker är viktigt en ytterligare komplikation i det här fallet, men som ju också eh, händer i många sammanhang, inte bara det här. Det är ju just att, att här har ju nu migrationsverket efter en resa till Afghanistan gjort en ny bedömning av situationen där och eh, konstaterat att, att fler provinser än vad man tidigare ansåg är att betraktas som, som konfliktområden och dit man nu eh, är väldigt restriktiv med att återsända asylsökande och han kommer ju precis från en sån provins och med tanke på att tiden nu är så pass kort innan, han, innan preskriptionstiden löper ut så upplever han ju naturligtvis en väldigt motsägelse i det här att migrationsverket säger att det är för farligt att åka dit men han fick beslut för fyra år sen och då gäller det beslutet det där är svårt att förstå men det finns alltid möjligheten i den lagstiftningen som vi har att anföra eller det vi kallar för verkställighetshinder. Den möjligheten finns alltid. Det vill säga att man i så fall går in till, till verket med nyinlagar och säger med hjälp av sitt juridiska ombud, som den här personen säkert har också: Att man anser att, att det har uppkommit nya skäl för varför man inte kan verkställa det Och Så får man då ta ställning till detta och pröva det på nytt. Det finns sådana säkerhetsventiler. Men det är viktigt att komma ihåg att. Rättsutveckling på det här området sker hela tiden. Det kommer nya domar från Migrationsöverdomstolen som uttalar sig kring hur läget då ser ut med utgångspunkter från de fallen som lyfts till den här nivån i rättsprocessen. Och det tycker jag är bra. Den här typen av kunskapsinhämtning och rättsutveckling pågår hela tiden och det bor jag också för att vi har ett bra system. Ja, och vi lär återkomma till den här frågan många gånger framöver. Tack Tobias Bildström för att du var med oss idag. Tack så mycket för att du fick komma. Konflikt är slut för idag, men på webben hittar ni mer om dagens ämne och våra tidigare program. Adressen är sr.se-p1-konflikt. Producent för dagens program var Ira Malik, tekniker Monica Bergmark och jag heter Daniela Marka.